І знову на півтемрява купе, дзенькання ложечок у дорожніх склянках, горкіт-кодлес і чорна темрява за вікном. Позаду божевільне їзда в лінкольні кольору Металік, яке вів п'яний кубов. Потім гаряче прощання з кубовим, який поклявся знайти убивць Анатолія і Мар'яни, а також серйозно подумати і щодо музичної школи. А потім захеки на бігани на поколях і перонах, коли вони встигли на потяг тільки тому щоб він вирушив на декілька хвилин пізніше. І ось нарешті вони прийшли до тями у своєму купе, де крім них їде один молодий хлопець, що пішов грати в карти до сусідів. Четверте місце вільне. Слава Богу, нарешті можна трохи відпочити, бо завтра їм на роботу мало не з вокзалу. То що ми скажемо бісто про зникнення любинчиних картин? На щастя, в них є ще один бланк розписки – вони виготовляють нову, вписуючи туди тільки ті картини, які не вкрали. Фабрикують підписи батьків Козових. Шкода, що пропала мука жінки. Бісту, гадаю, сподобались би. Він любить експресію в мистецтві, аби тільки не повсякденному житті. Можна було б йому і не давати тієї картини. It is so good for him. Лариса здивована дивиться на Чеканчука. Він пояснює… Я, звичайно, не впевнен на всі сто, але в мене таке враження, що покійна Мар'яна робила те саме. Ти ж бачила, яку картинну галерею вона зібрала. А також вона дарувала картини друзям. Одну подарувала навіть мені. Може, одного дня зберемося в мене, то побачиш. То теж картина козової? Ні, якоїсь дівчинки з околиці Києва. У центрі велике спокійне обличчя. Жіноче, дуже гарне. А навкруги перекривлені пики. Вона висить у мене. То ти гадаєш, у нас пройде цей номер? Гадаю, що так. Тільки треба буде повернути гроші. Ти за це не переживай. Сашико, оближ, ти не мільйонер. Я сам, а в тебе сім'я. Ой, та родина, одна мука. Не гніви Бога, Лара. Вони замовкають. Тихо дивиться у темряві одне на одного, не відводячи очей. Обидва знають, що треба урвати мовчання і не знаходять слів. Нарешті Лариса каже... Невже крім нас ніхто не думає про смерть Мар'яни? Невже всіх задовольнив нещасний випадок? Я думав про це, Лара. І зараз щойно про це подумав. Давай стелитися. Завтра прибуваємо о восьмій, треба виспатись. Вранці, коли проїхали київдарницю, Лариса зателефонувала Риженку. Підрозділ групи пошуку істини доповідає, втрат у живій силі немає, хоча кілька разів виникла реальна загроза. Проте є матеріальні втрати, матеріальних знахідок нема. Є певні знахідки-орієнтири на шляху пошуку істини, але система не тримається купи. Цілуємо. До зустрічі на київській землі. Який у вас номер вагона? У відповідь кричить «Сонний Олександр Риженко». Потяг прибув вчасно. Риженко підхоплює з рук Чиканчука пакет з картинами. Лариса кричить обережно, так голосно, що пакет падає на платформу. Всі троє нервово хапають зв'язку. Риженко знову не розуміє, в чому справа. Він прибіг сюди у восьмі, щоб тримати руку на пульсі істину. А його лякають суцільними загадками. Але проминувши гучну вокзальну коловерть, товариство заходить до привокзального Макдональдса. Реженко наполягає, що він фундує і нарешті вислуховує детальний звіт про комбінатно Новожахівсько-Дружбонародівські мандри. Мар'янині нікоштовності ніяк не давали знати про себе? Ніяк. Ми про них навіть і забули. Тут можна сказати тільки одне. Скинутий вінок свідчить про те, що то не було вбивства на замовлення. Кілер неодмінно пролив сльозу в пам'ять про свою жертву, та й замовник теж. Такий висновок можна робити, якщо бути певненим, що вінок скинув і потоптав саме вбивця Мар'яни, а якщо це зробив просто місцевий хуліганчик? Зазвичай прості люди шанують поминальні знаки. Скинутий вінок дуже узгоджується з постатю п'яної Таньки, з якою жив нещасний Анатолій. Так само вважає і Вікторія Микитівна Кубова – це логічно. Ревнива жінка, яка, крім мужчини, втратила і свій жалюгідний добробут, люта на весь світ і особливо на покійну суперницю. Вбила Мар'яну, знову запропонувала себе, мовляв, їй нема, не діждешся, а він усе одно любить тільки Мар'яну, тоді вона його сокирою. А потім топче ногами саму пам'ять про руду курву. Хай їй земля буде пухом. Невже наша Мар'яна раптом втрапила у такі страсті на напасті? «Сашо, один і другий, не могла малограмотна алкоголічка Танька вистежити Мар'яну в комбінатному. Не могла. Тим більше Мар'яна міняла плани. То вона в'їде вранці, то ввечері». Танька могла суто випадково побачити Мар'яну на пероні і зорієнтуватися, що треба діяти. Більше такого шансу не буде». Вам, чоловікам, чомусь видається надзвичайно привабливою і романтичною версія загибелі прагматичної жінки через романтичне кохання. Пані Ларисо, ви, як завжди, маєте рацію. Версія романтичного кохання притягнута за вуха. Але що за гроші мала пані Мар'яна у внутрішній кишені свого пальта? Схоже на те, що то були не її особисті гроші, а гроші для музичної школи. Але ви ж мені пояснили, що аплікацію Дружбонародівської музичної школи ваша фундація ще не могла задовольнити. Та я й сам подавав на гранти до різних установ і отримував відповіді так чи ні, тільки за кілька місяців. І в нас так само. Отже, Мар'яна везла до Дружбонародівки свої власні гроші під виглядом гранту. Чого б це? З якої радості? Все таки божевільна любов існує. Принаймні її можна включити до нашої системи, якщо вважати, що ті пошкоджені гроші ввезлися для тієї нещасної музичної школи. «Що з тобою, Сашо? Щось трапилось?» Лариса торкнулася плеча Канчука, який раптом закрив обличчя руками і зітхнув, мало не застогнав. «Нічого, Лариса. Просто я бачив на власні очі ці пошкоджені гроші». Над паперовим макдональдсівським посудом запанувала судомна тиша яку нарешті обірвав Рженко. Ясно тільки те, що справа надзвичайно темна. Шукатимемо істину далі. Чому ніхто не бачить, яка вона гарна? І навіть лікарі, які повинні все знати, і вони не бачать. Тільки чуєш від них відставання інтелекту. Та вона геть усе розуміє. Дарма, що тільки слухає і киває. Вона ніколи не кивне так, там де «ні». А яке в неї волосся? Ні в когось таких лікарок такого нема. От вони й заздрять. Якби її лікували, то давно б вилікували. Саме нічого не проходить. У мене якось на пальці страшне, що було. І боліло, і посиніло, і температура, і само не проходило. А лікарі щось помастили, щось перев'язали, то й все пройшло за два дні. Якби її лікували, то і вона б вилікувалась, і ходила б, і говорила нормально. А тут іще ті зі своїми картинами і на порох не пустили. А в них яка чувирла, страшна як мавпа, щелепа вперед, руки викручені, дивиться з-під лоба. Такою тільки малих дітей лякати, щоб їли кашу. І теж мені художниця. Я таких картинок намалюю сто на день – Таке, як три богатий річ три царівне, Звичайно, не зможу. Куди мені? Але й та Чувирла теж так не вміє. Вміє тільки як курка лапою, як осел хвостом. Але коли американці такі недоумки, що це купують, то ми їм зробимо ще краще. І вже ми будемо їх не пускати. І скажемо, не турбуйте нас. Найбільше ненавиджу тих, хто дере носа і не пускає знайомих людей на поріг. Ніби я не допомагав їм тягти крісло з їхньою злюкою. Якби я писав закони, то за презирство до людей штрафував би на тисячу гривень. А я ще тій мавпі квітів нарвав, приніс дві цукерки, що дав командіровочний. Краще б дав їх ліні. Ми їм ще усім покажемо. Ми щось таке придумаємо, що й до нас прийде інше життя. Ми все для того зробимо. Правда, Ангеліно?